Николас Мадуро положи клетва като президент на Венецуела за трети мандат точно преди 7 дни на 10 януари. Той обяви, цитирам, период на мир, просперитет и равенство. Крайна цитата. Миналата година обаче той беше обявен за победител в избори, които според опозицията бяха фалшифицирани. Според повечето международни анализатори, венецуелският президент започва пореден оспорван мандат в по-голяма изолация от всякога, след като се самообявява ви за президент въпреки наредностите и висящите въпроси около неговия избор. Добър ден сега казвам на професора по история на двата свята, както тя обича да се нарича сама, Анета Деламар Икономова. Здравейте! Здравейте, добър ден на всички български слушатели. Намираме ви в Богота, в Колумбия. Имаше ли помпозност при встъпването на Мадуро в този оспорван трети мандат? Свикнали сме да очакваме пишни церемонии, особено при популистски лидери, които сериозно залитат в търсене на народната любов. Имаше опит да бъде пишно, пишно събитие, но на практика, се реализира в една от малките зали на президентския дом Мира Флорес и по-скоро, както казват някои коментатори, приличаше на погребение и не на в длъжност. Официални лица имаше само двама президента, които присъстваха, както вие се досещате, бяха от Куба и Никарагуа и нито една друга държава не изпрати някой на много висок а какво говори това за процесите в Латинска Америка? Това означава, че за първ път, след толкова много години, можем да кажеме, че лявата вълна, която беше обявена в мисъл, че Латинска Америка е мека на така наречените леви прогресивни правителства и режими върви към своя край. Днес можем да кажем със сигурност, че не се говори за прогресивни правителства, а за три диктатури. Куба, Никарагуа и Венецуела. И в случая Венецуела става въпрос, че се стъпва на президент, който не е спечелил изборите и насила е взел властта. Но можем да кажем, че в този континент има демократични леви правителства. Това е за правителствата на Чили, Уругвай и Мексико. И уважението е към демокрацията и се поставя въпроса защо ще се позволява да продължава диктатури в този свят. Сега нека да припомним защо е оспорван този трети мандат на Николас Мадуро. Какво всъщност се случи на изборите? Какво оспорва опозицията и защо наистина тези избори останаха непризнати от почти целия свят, с малки изключения. Признават режима в Венецуела единствено държави, в които, в, в, в, в, в които самите тях има а, форми на диктатура. Имаше споразумение между президента Мадуро и международни лидери преди 2022-23 година да се позволи провеждането на демократични избори. На вътрешните избори беше избрана Мария Корина Мачадо, но режима в се отказа да и позволи да встъпи в изборите. След това имаше друга кандидатка, която също беше отхвърлена. В последния момент беше прият дипломата Едмундо Гонсалес и на 20.. 8 юли миналата година се организираха изборите, но на тези избори не беше позволено на опозицията да направи никакъв вид агитация. Беше забранено на техните лидери да направят какъв то и да вид разговор и те пътуваха и страната с помощта на народа, както се казва, подкрепайки ги, за да ги чуят. И въпреки всичките начини да се спре опозицията, да може да разговаря с народа, точно народа избра е, е, опозиционния литер Едмундо Гонсалес с близо 67%, срещу 30%, приемайки Мадуро. Дори много членове на партията на Мадуро са гласували за опозиционния литер и най-вече чевисти, защото има разлика между Огочавес и Мадуро. И Мадуро се произнесе, че той е спечелил изборите и започна преследване на опозицията. Повече от 2000 души бяха задържани като а, а, подкрепещи Мария Корина Мачадо, хора, които са участвали в изборите като наблюдатели и които говорят за това, което се случва и оттам нататък Едмундо Гонсалес замина за Испания, а, защото беше притиснат от властта. а Мария Корина на Мачадо трябваше да излезе в както се казва, нелегалност, но продължи да говори с хората от този момент и преди няколко дена беше направен опит преди стъпване в длъжност на Мадуро да бъде задържана. Беше стреляно по след един митинг, но беше е, е, оставена да и, е, беше пусната на свобода, защото се оказва, че режима се страхува от муста, който се създаде за силната Мария Корина Мачадо, която е открепена от венецуелците. Тук вече не става въпрос за ляво и дясно, а за връщане на демократичния ред в държавата. Казвате връщане на демократичния ред, на практика обаче се говори за това, че с 30% за Мадуро, той се самопровъзгласява за президент срещу предполагаеми 67% за опозиционният лидер Едмунто Гонзалес. Всъщност, има ли яснота какво показват изборните протоколи, как е възможно по този начин да бъдат откраднати едни избори? Точно това е големия въпрос. Мадуро обеща, че ще представи изборните протоколи и никога не ги представи до този момент. Започнаха разговори, в които се казваше, че ще дойдат, и след това, че няма нужда да бъдат представени. Но там е точно най силният кос на опозицията, която се беше подготвила за този вариант, защото след 25 години може да си представите кой най-добре познава филистическата власт в Венецуела, опозицията. И те извадиха копия на всичките протоколи, а след това и самите протоколи ги получиха, защото те излизат от изборните машини. Всички знаем, че Венецуела имаше голяма слава в света, че използва изборни машини и няма никаква възможност за манипулация. И на тези изборни машини излиза колко процента, кой е гласувал и излизат и подписите на тези, които са били на изборните е, бюра и всичките тези протоколи бяха е, изведени от страната и в Вашингтон на Организацията на Американските държави с центъра Картер, който е наблюдател на изборите от много години много на различни държави се изказаха и казаха, че не са били чисти изборите и там се доказа, че всъщност спечелилите са е, но това не беше признато от Мадуро и можем да кажем, че Мадуро много силно се противопостави, казвайки, че нямат право другите държави да а, се бъркат във вътрешните дела на Венецуела. Сега, а, определенията за режима във Венецуела са от а, диктатура, а, Пронясването на а, встъпването в длъжност за трети мандат на а, Мадуро се определя като държавен преврат от повечето от анализаторите. Но да ви попитам, а, госпожо Деламар, Икономова, всъщност увеличава ли се напрежението и а, как това засяга границата? Споделихте с мен, че сте организирала най-голямото изследване на граничната линия между Колумбия и Венецуела в екип и предстои представяне на вашата книга с тези изследвания. Защо наричате тази нова Берлинска стена да, напрежението е толкова голямо, но това се очакваше да се случи. В смисъл, че се затвори границата, затвори се въздушното и морското пространство, за да, да не може Едмондо Гонсале да се върне в Венецуела, беше обявил, че той ще стъпи в длъжност и повече от 12 големи лидери, бивши президенти, бяха готови да го придружат на това стъпване в Каракас. Така беше казано сега това разбира се, има и някакъв вид политически натиск върху Мадуро, но с затварянето на границата се предизвика един такъв ефект, че Венецуело се затваря навътре и иска, тъй като няма международна подкрепа, нека да го кажем, че в Латинска Америка 14 държави официално са казали, че не признават Мадуро и се опитват да направят всичко възможно, за да се обяви, че този режим не е демократичен и не са изпратили свои представители, нито Бразилия, нито... Pardon, изпратили са представители, но, приз, но не признават режима Бразилия, Колумбия и Мексико. В този смисъл на думата се появиха на границата бившия президент на Колумбия Алваро Риве, който беше свързан с вътрешния конфликт на Колумбия борбата с партизаните, левите партизани, които пресичат границата, едно, че е двор и тези партизани от ФАРК, които трябваше да бъдат, а, а, трябваше да предадат оръжието и да минат през мирен процес, на практика се скриха в Венецуела, и в момента те се превръщат във войската, с която разполага Венецуела, за да, да може да се противопостави, ако има външна интервенция и вече се говори за външна интервенция, Альвар Орива беше, който каза, че той и глас за военна мирна интервенция. Това, разбира, се звучи много е, странно, но всички знаем, че такива неща са се случвали през миналия век и началото на този век и няма да правя сравнението в този момент. Но само искам да кажа, че други лидери в този момент са казали е, да, интервенция за възстановяване на демократичния ред, но не военна интервенция. Но за пръв път се говори за интервенция тук в. Е, Америка. И не само в Америка говорят двете страни, защото Едмундо Гонсалес беше признат от президента Доналд Тръмп и това се случи е, деня да преди стъпването на длъжност на Мадуро, когато беше задържана Мария Корина Мачадо за няколко часа с опит е, да има натиск върху нея, но това се превърна във всъщност в признаването на Тръмп на е, Едмундо Гонсалес и не само това. Едмондо е поканен на встъпването в длъжно понеделник на 20 януари и всички знаеме, че това ще бъде мястото, където само поканени могат да бъдат е, участници в инаугурацията на 47-мият президент на Съединените щати Доналд Тръмп. Благодаря ви. Изпреварихте, изпреварихте въпроса ми как ще се отрази а, встъпването в длъжност на а, Доналд Тръмп като американски президент на процесите в Латинска Америка. А, Анета Деламар, икономова, историк на двата свята от Колумбия за встъпването на популистския лидер Николас Мадури в Трети, оспорван и непризнат мандат. За първи път, според нея, има латино-американска солидарност не на леви попули правителства и държави, а на политически лидери и възмутени граждани, които не искат Венецуела да стане Куба или Северна Корея.